Розділ 26 шостої. Геть усе минає. Б'ють барабани, І базар затихає. Строкатий, Кипучий базар нашого життя. Одна за одною Закриваються крамниці Суетних, дрібних бажань. Пустіють ряди Пристрастей, площі Надій, ярмарки Прагнень. Довкола Стає тихо, простору. З неба лється Сумне західне світло. Наближається вечір. Час підрахунку прибутків і збитків. Точніше, самих тільки збитків. Ось ми, наприклад, багатоскорботний оповідач цієї історії, не можемо, не покрививши душею, похвалитися, що закінчуємо базар свого життя із прибутками в гаманці. Світи здійснюють свій шлях. Миттєвості чіпляються за миттєвості, хвилини за хвилини, години за години, утворюючи дні, місяці, роки. Але ми, багато скорботний оповідач, із цього вічного ланцюга нічого не можемо ні втримати, ні зберегти для себе, крім спогадів, слабких відбитків, залишених, мов на танучому льду. І щасливий той, хто до заходу життя знайде їх, що не зовсім стертими. Тоді йому, ніби в нагороду, за все пережите, дарується друга юність, безтілесне відзеркалення першої. Вона не владна знищити сморшки на лиці, повернути силу м'язам, легкість ході і дзвінкість голосу. Її володіння тільки душа. Дострічали ви старого? З ясними світлими очима. Це юність, повторена в його душі. Дивиться на вас. Це безтілесний поцілунок з минулого, Подібний до світла згаслої зірки. Це той, хто десь блукав І нарешті повернувся до нас. Звук струни, яка давно вже відбраніла. Хай буде послана така милість і нам За всі наші жалі і втрати хай ніколи не зітреться в нашому серці благословений відбиток, залишений юністю, щоб, повернувшись до нас на заході, пізнала вона дім, де колись жила. Є на землі фергана, навіки покинута нами і навіки незабутня. Блакитний сон душі – це її пам'ять, її слід відбився на серці, її розжарене сонце – Її міста з багатоголосливими строкатими базарами, Її селища, що потонули в зелених садах, Її гори із захмареними сніговими вершинами та каламутно-крижаними потоками, Її поля, озера і піски, кришталеві світанки, Пристрасні на всю небесну широчинь, Заходи над горами, її осяєні ночі, Задимлені чайхани, її дороги, Кожна з яких здавалася колись дорогою до Іраму, Країни щасливих мрій. Все це в серці. Чи повернуся? Чи побачу? Ні, ніколи. Але є попереду примирення, друга юність. Ми не повернемось, ми згадаємо. Перервемо ж наші сумні роздуми. Навіщо переживати старість двічі? Один раз у перечуттях, а другий – наяву. Не так уже і багато днів даровано нам, щоб могли ми витрачати їх настільки безрозсудно, дозволяючи майбутньому пожирати теперішнє. Полудень уже позаду, але до західних барабанів ще далеко. І базар поки що шумить на повний голос. Торгують усі крамниці, запруджені тисячами людей ряди, Хвилюються і гудуть площі. Крики водоносів зливаються з гугнявим лементом Жебраків і співом деревішів. Скреплять гарби, ревуть верблюди, Дзвонять молотки чеканників, Гуркочуть бубни блазнів і танцівниць, Харчевні розстилають свої пахучі дими, Блищить під сонцем шовк переливається оксамит, грають і візерунками дорогі килими. Немає кінця базару і немає меж його багатству. Добре на базарі продавцеві впевненому в добротності свого товару. Йому не треба хитрити і підлобузнюватися до покупця і забивати йому баки, підсовуючи товар гарним кінцем і ховаючи ганж за прилавок. Добрий покупцю, що відчуває в поясі тяжкість Того набитого гаманця. Але що робити на галасливому базарі життя, Тому, в кого весь товар складається З піднесених почуттів і неясних мрій, А в гаманці замість золота і срібла Одні тільки сумніви та дурні запитання. Де причина всіх причин і кінець усіх кінців? У чому сенс буття Яке призначення зла на землі, і як без нього ми змогли б розпізнати добро? Кому потрібен такий товар і такі монети тут, де всі зайняті лише торгом, прицінюються й купують, рвуть і хапають, продають і зраджують, одурюють, ошукують, кричать, волають, топляться й тиснуть. І не проти при нагоді задушити того, хто. Зазівався. Така людина нічого не продасть і не купить на цьому базарі, з прибутком для себе, її місце серед жебраків і дервішів. Але ми, виявляється, досі сидимо в чайхані роздумів про життя. У цій сумній чайхані, де п'ють із чайника нездійснений сподівань і курять з кальяну пізніх розкаянь. Мершій на базар. Гей, чайханику! Візьми гроші за свій гіркий чай. Краще б нам не заходити до твоєї чайхани і не куштувати його. Менше було б зморшок на обличчі. Мершій на базар. У гамі пил, у тіснотую та у цей невичерпний водоспад барв, звуків, запахів, що вирує і клекоче, крутячи млин торгу. Розшукаємо в натовпі одного злодія. Дізнаємося, як вдалося йому виконати наказ, ходжі на середіна? Чотири тисячі та праведних грошей. Праведних грошей! Опинившись на Коканському базарі, одноокий злодій уже другий день ходив по рядах, перебуваючи в тяжкому, бездіяльному ваганні. Сотні, навіть тисячі гаманців були навколо, приховані в поясах і кишенях коканських роззяв. Вони дратували його досвідчений погляд своїми принадними припухлостями, спричиняючи солодкий дрож в пальцях. І навіть, здається, трохи ворушились, промовляючи до нього тонкими голосами. «Візьми нас, візьми! Побав нас заради Алаха від нашого тісного полону! Ми прагнемо на волю, на сонце! О, який веселий і радісний у його променях. Наш золотий і срібний блиск. І він взяв би, взяв би жодних зусиль, Взяв так вправно, що обкраденої роззяви У святковому шовковому халаті І тюбатійці з червоною китицею, Довго б ще нічого не підозрюючи, Ходив би по рядах, прицінюючись до товару. І тільки сторгувавшись і розв'язавши пояс, Щоб заплатити, завмер би в невимовному подиві, з витріщеними очима і відвислою щелепою, побачивши, що його гаманець з бісерною облямівкою раптом перетворився на кругляк, обмотаний брудними ганчирками. Такі справи одноокому злодієві були невдивовижу, але його бентежила праведність грошей, адже це було те саме, наче йому доручили дістати сухої води або холодного вогню. Він довго крутився коло одного китайського купця, але так і не знайшов у своїй голові ніяких доказів, що китайські гроші праведніші за інші. Така ж сама невдача спіткала його і біля індійського вельможі в пишному тюрбані з високим золотим пером. Від вельможі перейшов він до чорнобородого горця, продавця золотого піску, намитого їм власноруч у темних ущелинах. Шлях до яких пролягає над хмарними обривостями стежками Через льоди і сніжний пил смертоносних лавин Це золото було праведним тільки для самого горця І злодій пройшов повз нього, не зупиняючись Він розгубився і не міг підступитися до жодного гаманця І не було поряд, аби допомогти йому, хоч і насередіна, з його мудрим словом Злодій уже почав знемагати під тягарем своїх сумнівів, коли віддалік побачив за прилавком товстого Міняйла, що відлічував дрібне срібло якомусь арабському купцеві. Ось вони, праведні гроші. Сам, хоча на середі, не погребував би зачерпнути з цього джерела. Якщо вони були праведні спершу, то чому б їм не бути праведними вдруге? Далі я нікуди не піду сказав собі злодій, увійшов до Чайхани і сівся так, щоб бачити Міняйло. Йому пощастило. Міняйло цього дня закрив свою крамницю задовго до барабанів і з важкою сумкою при боці пішов додому. Злодій Крадькома рушив, слідом за ним. Пазар, відкритий сонцю, був сповнений сухої нерухомої спеки. Міняйло пихкав, і обливався потом. Незабаром він повернув провулок, де жили самі лише багачі, судячи зрізблений горіхових хвірток у глухих огорожах. Подекуди через огорожу звішувалася абрикосова гілка, обтяжена золотими плодами, або виноградна лоза, обтягнена молодим листям, що просвічує на сонці ніжним зеленим світлом. Гомін базар чувся тут віддалено і глухо, панувала тиша, без клопітливого перегуку жінок і дитячого плачу, такого звичайного у житлах бідняків. Навіть вода вздовжого рож дзорчала боязко немов би пошипки, і м'яко вигинаючись, без водоверті й булькання, стікала в дерев'яні жолоби, що відходили від головного арека до дворів, до їхніх водоєм. Однокій злодій добре знав Кокант, але в цьому провулку не був жодного разу. Про всяк випадок він запам'ятовував усі вигіни й повороти. Минули старовинну мечеть, потім вузенький горбатий місток. За наступним поворотом провулок урвався, в далині виднівся великий цвинтар, облямований зеленю. Тут стояв будинок Міняйла, якраз напроти маленької водойми, обсадженої деревами. Міняйло постукав залізним кільцем у хвіртку. Відчинив якийсь старий. «Слуга», – відзначив про себе злодій, – «один чи кілька?» Дочекаємо, чекаємо, дізнаймося». Він відійшов до водойми, ліг у затінку, – Сунув тюбитийко на обличчя і вдав, що спить. Лежати йому довелося довго. Сонце помітно пересунулося в небі і тепер посилало свій низький широкий промінь просто на водойму, просвічуючи вглиб її зеленувату воду, що аж кишіла різними водяними мошками, міріадами життів, живим сонячним пилом, не би принесеним сюди цим бурштиновим променем із світлого простору. Одну чекав. Терпіння було необхідною належністю його ремесла. Він вмів, коли треба, цілком уподібнитися коту, що сидить подекуди цілу ніч, не поворухнувшись над мешачою ніркою. Він був нагороджений за своє терпіння. Хвіртка скрипнула, розчинилась і він побачив Міняйла. Цього разу той був без сумки, але його шовковий пояс зверху халата помітно сувався на стегна, обтяжений з обох боків важкими гаманцями. За спиною Міняйла у хвірці промайнуло жіноче обличчя без чадри. Великі чорні очі, густо насурмлені брови, довгі коси. Злодій здогадався – Прекрасна Арзібі, дружина міняйла. Згадалася бідна вдова, що позбулася своїх коштовностей, згадався вельможа та його чарівні закручені вуса, на гострих кінчиках яких здавалося, нанизане десятками палаючі жіночі серця. Злодій затумував подих, дослухаючись. Коли ти повернешся? Сердито запитувала Арзі Бібі своїм баргатистим голосом. «Чи мені знову сумувати, очікуючи тебе до пізньої ночі, і думати, чи не трапилося, що з тобою?» «А що може зі мною трапитись?» – відповів Міняйло. «Я піду до найповажнішого Вахіда грати в кістки. Минулого разу я програв йому 370 таньга і хочу повернути свій програш». — Значить, до ночі, — вигукнула вона. — Бачить, Аллах, твої кістки доведуть нас до жибрацької торби. — Іди, я вже звикла бути покинутою і самотньою. — Жодного вечора ти не можеш залишатися зі мною. — Жодного вечора. Із подальшого з'ясується, що вона весь день тільки про те й думала, як би спровадити кудись свого нудного товстуна. Але хто б на його місці наважився, — припуститися такої здогадки, почувши в її голосі приховані ревнощі й сльози. «Кістки, коні, базар! А для мене, для мене немає місця в твоєму жорстокому серці!» закінчила вона з гіркою образою, можливо, навіть і невдаваною. Бо жінки вміють переконувати в щирості своєї брехні не тільки чоловіка, але й самих себе що додає їхній підступності особливої сили. Вона хряпнула хвірткою і пішла в будинок. Міняйло запих котів, обтер хусткою обличчя і жирний загривок, беззвучно поворушив товстими губами, мабуть, продовжуючи уявну розмову з дружиною. Потім з пересередня, крекчучи, махнув рукою і рушив до вахіда, відігравати назад свої 370 таньга. Злодій за весь цей час не поворухнувся, не перервав ні на секунду вдаваного хропіння. Але якби хтось цієї миті ненавмисно зазирнув йому в обличчя під тюбетейку, то з перелюку відскочив би, вигукуючи, що я бачу, невже може бути в людському, а не диявольському погляді, Такий пронизливий жовтий вогонь. Одноокий був охоплений злодійською лихоманкою. Хижі думки з'являлися в його голові безпреревно, одна за одною, мов липневі гірські блискавки. Значить, сумка залишилася в будинку? Де вона схована? Чи буває будинок порожнім? Хоча б на п'ять хвилин. Хвіртка знову відчинилася. На дорогу вийшли двоє. Старий сторож, якого злодій вже бачив, а за ним, човгаючи туфлями, позіхаючи і потягуючись, другий слуга, молодший, заспаний і пом'ятий, із китайським розписним глеком в руках. «А наразі знадобилися свіжі фініки», буркотливо сказав старий, витрушуючи на долоню, з тютінниці велику пучку насу, їдкого, дурманічого зілля, що складається з тютюну, вапна і ще якого зілля. «Іди, – каже, – дістань, де хочеш!» Він відкрив рот і спритним китком, хлопнувши себе долоною по губах, заклав нас глибоко під язик. Шайтан її задери разом із фініками. «Де я мушу їх розшукувати?» Тепер він говорив, наче паралічний, одними губами, без допомоги язика, зайнятого притисненням насу до нижнього піднебіння. «А мене послала за індійським щербетом!» Сонним гугнявим голосом озвався молодший слуга, протираючи кулаком запухлі очі. «Заснути не дають людині!» Старий прицілився в джмеля на гілці. Довго й смачно сплюнув зеленою слиною, але схибив. Жміль відлетів геть. «Знаєш що?» – запропонував старий. «Посидьмо краще в якій небудь чайхані, а потім порізно повернемося додому і скажемо, що не знайшли». «Ти посидиш, а я засну з годинку», – зрадів другий. З тим вони обидва й пішли. Не встиг ще злодій як слід обдумати їхні слова, як хвіртка відчинилася, і на дорогу випорхнули дві молоденькі служниці з відкинутими чадрами. Вони випорхнули, наче пташки з клітки, і відразу почали крутитися, чепоритися та щебетати, цвірчати з незбагненною швидкістю, наче в їхніх маленьких коралевих ротиках, за перловими зубками було не по одному язику, а по цілому десятку. Злодій, хоча й морщився, але слухав. Вона просто збожеволіла, щебетала перша. Вона мене посилає в Кизил Слободу до своєї вишивальниці. Подумаєш, не можна зачекати до завтра, коли вишивальниця сама прийде. А мене на арабську площу до своєї мережевниці застрекотала друга. Навіщо не втямлю? Їй знадобилося так терміново мережево. «Як навіщо? Хіба ти забула про ясновальможного камільбека?» Обидві феркнули, потім дзвінко, на весь провулок засміялися, поблискуючи молодими очима. «А здається, нікуди нам не треба й ходити», – розсудливо сказала перша служниця. «Тут неподалік живе моя тітка. Підемо до неї в гостину. Поговоримо годинку-другу» а господині скажемо потім щось, хай посидить одна, хай понудьгує. Одна, це слово пропалило одного око злодія, мов, іскрою, від маківки до п'ят. Одна, якби вдалося у будь-який спосіб виманити її з дому, голоси служниць стихли вдалені, і раптом злодій зачаївся. Хвіртка знову відчинилась. Так, це був для злодія щасливий день, і з хвіртки вийшла сама господиня Арзібібі. Злодій боявся поворухнутись, боявся зітхнути. Невже воно збулося його потаємне, трепетне бажання? Арзібібі озирнулась. Злодія не помітила, опустивши щільну чадру, що повністю приховувала її обличчя. Зачинила хвіртку на замок І швидкими кроками, злегка погодуючи пишними стегнами Пішла дорогою в бік базару Злодій, підвівшись на лікті, вилив її вслід Жовте полум'я свого єдиного ока Час настав Дорога безлюдна, будинок порожній Великий Аллах, всемогутній і милостивий ви тобі ми поклоняємося і благаємо тебе про допомогу. Вперед! Довгими стрибками, що стелилися по землі, злодій попрямував до огорожі. Мить і злодій був уже на огорожі. Ще мить, і він опинився у дворі. Він прислухався. Ні шуму, ні крику. Ніхто не помітив.